Introducere la epistola întâi a lui Pavel către Timotei Epistolele către Timotei și către Tit ale apostolului Pavel sunt numite de către unii comentatori epistole pastorale și sunt ultimele scrieri ale acestui mare om al lui Dumnezeu. Comentatorii care le-au pus numele de epistole pastorale sunt de părere că Timotei ar fi fost numit păstor al bisericii din Efes aducând ca argument versetul 3 din capitolul 1. După cum te-am rugat la plecarea mea din Macedonia să rămâi la Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Ca reprezentant al Marelui Apostol Pavel, care știa bine adevărata învățătură apostolică, Timotei a fost rugat să rămână în Efes până la limpezirea creștinilor de acolo în privința învățăturii, apoi a plecat. De unde știm lucrul acesta? În a doua epistolă, Apostolul Pavel îi scrie din Roma. Caută și vino curând la mine, când vei veni adun mantaua pe care am lăsat-o într-oa la carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Timotei era trimis pe la toate bisericile întemeiate de Apostolul Pavel cu aceeași rugăminte cu care a rămas la Efes. Marele Apostol nu numea pe o singură persoană păstor într-o biserică, ci un grup de prezbiteri, după cum scrie la fapte 20 cu versetul 17. Ei erau și păstori și episcopi. Fapte 20 cu 28, Filipeni 1 cu 1. Aceeași situație o a El a fost lăsat în Creta ca să pună în rânduială ce mai era de rânduit și să așeze prezbiteri, mai mulți deci, în fiecare cetate, apoi a plecat la Nicopoli, unde a iernat Pavel și în Dalmația. Numele de epistole pastorale apare pentru prima dată în mijlocul secolului XVIII la unii comentatori. Cine era Timotei? După mărturia Noului Testament, Timotei era cel mai deseamă colaborator al Marelui Pavel. Locul lui de oborșie era Listra, cetate din Asia Mică, ținutul Licaoniei. Se trăgea dintr-o familie mixtă, tatăl său era grec, iar mama evreică. Din epistola a doua către Timotei cunoaștem numele mamei, Eunice, și numele bunicii, Lois, două femei evlavioase care au îmbrățișat devreme credința creștină. Nimic nu ne împiedică să presupunem că Duhul Evangheliei lui Hristos s-a sălășluit și în sufletul Tatălui Său. Grecii, în general, nu erau potrivnici creștinismului. El, cu atât mai puțin, cu cât ca soț al unei evreice, cunoștea monoteismul, credința într-un singur Dumnezeu și nădejile mesianice ale iudeilor. Faptul că Pavel nu-l amintește în 2 Timotei 1.5, alături de mama și bunica lui Timotei, ne face să credem că tatăl nu mai era în viață când s-a scris această epistolă. Deși Timotei cunoștea de la mama și de la bunica Sfintele Scripturi, totuși el a fost convertit cu adevărat la creștinism, adică l-a primit cu adevărat pe Domnul Isus ca mântuitor al său personal, prin mijlocirea apostolului Pavel în prima sa călătorie misionară, când probabil și mama și bunica au devenit creștine. În a doua sa călătorie misionară, apostolul Pavel l-a luat de acasă pe Timotei ca însoțitor permanent al său, după ce mai întâi l-a hotărât să primească tăierea în prejur. Faptul că Timotei, fiul unei evrei ce nu fusese tăiat în prejur, constituia o piedică pentru misiunea sa printre evrei. Făcând această excepție de la hotărârea bisericii din Ierusalim și de la învățătura sa, apostolul Pavel asigura lui Timotei intrarea liberă în sinagogile în care avea să propovăduiască după aceea. Contribuția lui Timotei alături de Marele Apostol al Neamurilor la înființarea comunităților creștine a fost deosebit de prețioasă. Pavel, neînfricatul luptător pentru Hristos, i-a încredințat de la început misiunii pline de răspundere, iar el s-a achitat de toate în chipul cel mai conștiincios și rodnic. Cât de mult îl prețuia Apostolul Pavel și de cât folos i-a fost tovărășia acestui devătat ucenic, ne arată următoarele date. Este amintit de șase ori în adresele epistolelor sale, Corinteni, Filipeni, 1-2 Tesaloniceni și Filimon. Este amintit de 23 de ori în Noul Testament. Cuvintele cu care îl amintește Sfântul Pavel sunt dintre cele mai călduroase. Frate, copilul meu prea iubit, simțirea sau inima lui. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezarea ne informează că Timotei a murit moarte de martir în timpul domniei lui Domitian între 81 și 96, fiind ucis cu un ciomag. Apostolul Pavel a scris epistola antei către Timotei, după cum susțin unii comentatori, în cursul ultimei sale călătorii misionare în Orient după eliberarea sa din temnița romană anul 65-66. Teofilact spune că ar fi fost scrisă în Laodiceea. Scopul epistolei către Timotei nu este numai pentru punerea în rânduiala vieții duhovnicești din Biserica lui Hristos de pe vremea aceea, ci și pentru noi cei de azi și pentru toți răscumpărații până la venirea Domnului Isus. Epistola întâia către Timotei, alături de toate celelalte scrieri ale Noului Testament, este o scriptură sfântă, este cuvântul lui Dumnezeu căruia trebuie să-i dăm ascultare și supunere. Autenticitatea acestei epistole că ea aparține Apostolului Pavel este recunoscută de către cei mai vechi scriitori creștini ca Clement Romanul, Policarp, Ignatie, Canonul Murator, Iustin Martirul, Irineu, Teofil al Antiohiei, Hegezip, Clement Alexandrinul, Origen și toți Sfinții părinți de după secolul al III-lea. Vocile de mai târziu care s-au ridicat împotriva acestei sfinte epistole n-au avut niciun răsunet. Adevărul lui Dumnezeu trece biruitor peste toate piedicile puse în cale de vrăjmașul. Frumos e viitorul spre care vă îndreptați, voi care cu credință și dragoste luptați! Frumoasă este cerul ca soarele frumos. Cu nuna ce mă așteaptă, viteja lui Hristos. viteja lui Hristos, viteja lui Hristos, Frumoasă este în ceruri, Ca soarele frumos, Cu nuna ce mă așteaptă, viteja lui Hristos. Capitolul 1, versetul 1 Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. După porunca lui Dumnezeu a fost chemat Pavel la apostolie și porunca lui Dumnezeu este o lege nestrămutată de viață și lumină. El a zis și s-a făcut, iar ceea ce s-a făcut se vede și se pipăie. Dumnezeu a zis, Pavel să fie apostol, și s-a văzut cu prisosință lucrul acesta. Pe cine face Dumnezeu copil al său, rob al său sau împreună lucrător cu el, se vede cu ușurință de departe. Cine se face singur sau oamenii îl fac slujitor al lui Dumnezeu, se cunoaște. Cel făcut la porunca lui Dumnezeu, apostol, proroc, evanghelist, preot sau altceva în lucrarea duhovnicească a mântuirii sufletelor și a vestirii împărăției cerurilor, se cunoaște îndată. Nimeni nu poate tăgădui lucrul acesta așa cum nu se poate tăgădui lumina, cerul, pământul, apele, toate făcute la porunca lui Dumnezeu. Ceea ce face Dumnezeu se vede și se simte, căci ceea ce face El este lumină și viață, este putere și adevăr. Cinei apostol sau preot făcut la porunca lui Dumnezeu dovedește lucrul acesta prin viața, lumina și puterea care îl însoțește tot timpul. Dacă nu se văd aceste semne, nu-i apostolul, nu-i preotul lui Dumnezeu, ci este ceva făcut de oameni. Nu poate împlini slujba lui Dumnezeu. Aceasta este o lege de nestrămutat. Apostol înseamnă trimis. Trimișii lui Hristos sunt numai cei născuți din nou din Dumnezeu, care se hrănesc zilnic cu Hristos, care gândesc așa cum gândește Hristos și care sunt înălțați din lume, din felul ei, așa cum este Hristos. El este în cer, iar trimișii lui sunt în locurile cerești în el. Pe cei pe care îi trimite Hristos, mai întâi îi unge cu Duhul Sfânt, iar ungerea aceasta rămâne tot timpul în ei ca să-i învețe în toate lucrurile, fără să mai aibă trebuință de alți învățători. A fi creștin, pe lângă mântuirea din moartea păcatului, înseamnă și împreună lucrător cu Dumnezeu pe marele ogor al Evangheliei, al zidirii bisericii. Ucenicul lui Hristos face ucenici, mădularul trupului lui Hristos are slujbă permanentă în trup, dar o face numai la porunca lui Hristos, capul. Niciun creștin nu este fără o slujbă, pentru că nu este creștin în afara trupului lui Hristos. Oare nu-i acesta adevărul noului testament? Pavel a fost făcut apostol la porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. De observat aici... Dumnezeu Tatăl e numit Mântuitorul nostru și acest lucru pentru inima luminată de Duhul Sfânt este simplu de înțeles, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu ca jertfă pentru mântuire. Adică de la Tatăl a pornit mântuirea prin Fiul. Dar Fiul este mântuitor direct și El este una cu Tatăl. Nici porunca la apostolie n-a fost dată Sfântului Pavel direct de Dumnezeu Tatăl, ci tot de Domnul Isus. Vezi fapte 22 cu 21, 27 cu 27, 13 cu 2, dar poruncile Fiului sunt poruncile Tatălui pentru ca să se arate iarăși unitatea de desăvârșită dintre ei. Domnul Isus e numit aici Nădejdea noastră pentru ca din nou să se arate unitatea fericirii dintre Fiul și Tatăl, care este numit Dumnezeul Nădejdii. Fericit este sufletul care îl are pe Domnul Isus, ca nădejde, pentru că el nu mai este legat de nimic de pe pământ. Nici o nădejde pământească nu mai încântă, după cum nici deznădejdea nu-l mai înspăimântă. Domnul Isus este mântuitorul nostru numai atunci când nu mai căutăm mântuirea în altă parte și este nădejdea noastră atunci când nici o nădejde pământească nu ne mai robește sufletul. Frumoasă e lucrarea la care ați fost chema Și numele, și haina, și steagul cel purta. Frumos să faceți lucru, să strângeți rog frumos, Acei ce nu fac astfel nu-s nici de Hristos. Nu-s nici de Hristos, nu-s nici de Hristos. Frumos să faceți lucrul, să strângeți rod frumos. Acei ce nu fac astfel, nu-s nici de Hristos. Versetul 2 Către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus, Domnul nostru. Adresa precisă către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Timotei este cel care cinstește pe Dumnezeu sau cel cu frică de Dumnezeu. Duhul Sfânt se adresează numai către cei care se tem de Dumnezeu, să fie teama de Dumnezeu și cinstirea numelui Său o stare permanentă în viața noastră și vom primi descoperiri din partea Duhului Sfânt. Adevăratul meu copil în credință Numai cinstitorii lui Dumnezeu sunt oamenii credinței și numai oamenii credinței cinstesc cu adevărat pe Dumnezeu. Credința naște credință. Cel credincios Domnului Iisus Hristos aduce și pe alții la credința în Domnul Iisus Hristos după cum focul naște foc. Dacă n-ai aprins pe nimeni pentru Hristos, oare tu ești aprins? Timotei era copilul în credință al credinciosului Pavel. Ucenicul lui Hristos face ucenici pentru Hristos, aceasta e menirea lui pe pământ. Epistolele apostolului Pavel sunt adresate numai copiilor credinței, numai copiilor lui Dumnezeu, numai făpturilor noi. El nu are nimic cu lumea, de aceea nu-i adresează nicio epistolă. Dorința lui arzătoare este de a-i întări și zidii în Hristos pe cei duhovnicești, pe cei care sunt mădulare ale bisericii. Timotei era adevăratul copil în credința al Marelui Pavel. Duhul Sfânt l-a născut, dar vasul de care s-a folosit a fost el, Pavel, așa cum nașterea trupească a Domnului Isus era de la Duhul Sfânt, dar vasul în care s-a făcut această lucrare a fost Fecioara Maria. Numai adevărații fii ai credinței sunt folosiți de Dumnezeu în lucrarea și în lupta credinței. Numai adevărații fii ai credinței înțeleg tainele duhovnicești și pot ajuta cu adevărat la nașterea de noi copii ai credinței. Numai adevărații fii ai credinței sunt sfinții și împuterniciți lui Dumnezeu și ai împărăției sale pe pământ. Timotei era un fiu al credinței, de aceea i-au fost încredințate tainei dumnezeiești, de aceea a fost pus în lucrarea cea sfântă a mântuirii sufletelor și împreună ziditor al Bisericii lui Hristos cu Marele Pavel. Lui Timotei adresează Pavel două epistole prin care îl sfătuiește ca un părinte duhovnicesc să fie o pildă vie de viață neprihănită în mijlocul tuturor oamenilor și a Bisericii lui Hristos și să facă cu băgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu în orice loc și în orice timp. Pentru acest lucru avea nevoie de har deosebit pe care tot Pavel îl cere de la Dumnezeu zicând Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Isus, Domnul nostru. Timotei, ca un copil al credinței, era și un copil al Harului și pentru că Harul era mediul în care s-a născut el duhovnicește, Pavel îi dorea din belșugă o viață în Harul și îndurarea lui Dumnezeu. Numai sub razele soarelui Harului și îndurării lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos se poate păstra și desăvârși viața cea nouă din Duhul Sfânt și se poate înfăptui cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea 1 Timotei, versetele 1 și 2. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, înădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus, Domnul nostru. Spre slava Domnului cântăm cântarea Frumos e viitorul!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 Frumoasă e lucrarea la care ați fost chema Și numele și haina și steagul cel purta. Frumos să faceți lucrul, să strângeți rot frumos Acei ce nu fac astfel nu zvret nici de Hristos nu-s vrednici de Hristos, Nu-s vrednici de Hristos. Frumos să faceți lucru, Să strângeți rod frumos. Acei ce nu fac astfel, Nu-s vrednici de Hristos. Frumoasă e credința,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 Voi care pui la capă, frumos o să-ți Frumos în vechecebul, sfârșitul lui frumos. Ne bănuite slavă, vă la Hristos. Vă la Hristos, vă la Hristos. Frumos în cerul, Sfârșitul lui frumos! Nebănuită slamă, V-așteaptă la Hristos, v la